No, Alarun ba, batean hasiko da dena Goizeko pehatzitan Hasiko e, da ondartzako Aparka lekuan e, dire kotxeak eh, teknikoak ibegiratu ba, Verifikazioak, pixuak eh, Seguritate Medidako Pixka bai, ikusi Eta bueno, hori izaten da polita Ikusteko, eh? Sen, kotxe gorralikarrak eta motorrak irigitzu dute Ikusten zu kotxeak igual Karrean bakar ikusten ikuste dituzu pasatzen eta hor ikusten dituzu pixka kotxea barrendik, motorra, eta bueno izaten da gauz polita, goizan ikusteko ere bai eh, egongo dire kotxea eh, ondartzako parkalekuan ordubiak arte, ordubiak inguru eta gero irutan hasi goda karrera eh, Kaiberritik igoko dire eh, farol arantz gero farolatik eh, Guadalupera joengo dire eta Guadalupe, Guadalupeetik bera egin eh, goda iru pasada, seintzu berdinan eta bueno, gero seiterdiak aldera ero, Kotsia jungo dire San Pedro okalera, eh, San Pedro okalean eh, sortzitan izango da Saribanaketa, eh, eta, bueno, eta gero ere bai, esan egongo direla eh, Kastillo Sintxaules eta umintzako atraxio nahiko, eta bueno, umiaketa ba, ondo pasatzeko, haskenean denentzat egunon da izateko.